פרק כ' וידבר אדוני אל משה לימור, ואל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל, ומן הגר הגר בישראל, אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת, עם הארץ ירגמוהו באוון. ואני אתן את פני באיש ההוא, והכרתי אותו מקרב עמו, כי מזרעו נתן למולך, למען תמה את מקדשי, ולחלל את שם קדשי. ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא, בתיתו מזרעו למולך, לבלתי אמית אותו. ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו, והכרתי אותו ואת כל הזונים אחריו, לזנות אחרי המולך מקרב עמם. והנפש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 מות יומת, ואת הבהמה תהרוגו. ואישה, אשר תקרב אל כל בהמה, לרבעה אותך, והרגתה את האישה ואת הבהמה, מות יומתו דמיהם בם. ואיש אשר ייקח את אחותו, בת אביו, או בת אמו, וראה את ערוותה, והיא תראה את ערוותו, חסד הוא, ונכרתו לעיני בני עמם. ערבת אחותו גילה עוונו יישא. ואיש אשר ישכב את אישה דבה, וגילה את ערבתה, את מקורה הארה, והיא גילתה את מקור דמיה, ונכרתו שניהם מקרב עמם. וערבת אחות אמך ואחות אביך לא תגלה, כי את שארו הארה עוונם יישאו.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 punya Di gemuotan deme hem bam.